Підводитися, та ноги ще слухалися погано. Я сів просто на підлогу і сперся спиною на протилежну стіну. На горі почувся якийсь шурхіт. Щось темне цикнуло в отворі діри, і я почув страшний звук залізної ляди, яка, заскрипівши, вдарила по каменю першої миті я застиг на місці, а коли почав підводитися, почув скриготіння по металу, і удари, наче її зачиняли наглухо. Миттєво підскочивши до отвору, я закричав і пальцями ледве дістаючи спробував підняти ляду, та вона, мов, прикипіла намертво. А потім почувся ще один звук, дуже характерний. О, Боже! Її засипали землею. Ось чому й не різ будь у цьому місці. Ляду нещодавно підіймали. Напевно, не раніше, як восени. Тому й була над нею лише гола земля, адже взимку нічого не росте. Поклавши ліхтар, я схопив драбину і почав бити нею в ляду. Було незручно. Адже драбина майже впиралася в землю, що не дозволяла замахнутися. З неї сипалася трохлявина і відлітали щаблі. Розламавши її надвоє, я знову толкали. Це виявилося марною справою. Я розгублено кидався з боку в бік, задраєний наглухо у цій підземній пасті, поступово все більше усвідомлюючи весь жах свого становища. «Що робити?» Щойно ляду засипали землею, отже, мене не хотіли звідси випускати. Я мав тут пропасти. Жага дії порятунку виникає в таких випадках дуже швидко, майже миттєво. Та її інколи варто вгамувати. Це вдалося зробити й мені. Зараз цієї миті я не міг нічого вдіяти. Потрібно було заспокоїтися. Я мав трохи часу. Скільки? Днів зо п'ять, поки не здохну від спраги. В моєму рюкзаку за плечима лежала фляга з водою і шмат хліба з салом, прихоплені з собою. Але цього стане ненадовго. А може, за мною прийдуть? Навіщо? Щоб заховати вже остаточно, так, щоб ніхто її ніколи не знайшов? Хто це? Хто міг це зробити? Адже щойно я був тут сам. Напевно, напевно, Губін таки щось запідозрив. Можливо, не пішов він ні на яке токовище, а сидів за якимось деревом і дивився на мене, а потім вирахував наче звіра, і побачив, що я рознюхав його таємницю. Все-таки він убив мішку шамана. Це ставало очевидним. Як не намагався я приховати від нього справжню мету своєї подорожі, це не вдалося. А можливо, він довідався про мої задуми іншим шляхом? Все-таки село Звістка, що з'явився якийсь приїжджий, котрий цікавиться дідом, могла облитіти всіх дуже швидко, в тому числі і Губіна. Тоді вже йому не важко було здогадатися, для чого я напросився з ним до лісу. А в той момент, коли я пошкодив ногу, в нього, напевно, відпали взагалі усі сумніви. Цей сибірський валянок лише виглядав простим. Я схаменувся і загасив ліхтар. Світло також треба економити. Зараз він закінчить роботу, а може, уже закінчив і піде звідси. Не буде ж він сидіти тут і стерегти мене. І тоді я виберуся. Ну це ж не бастилія. Хоча, власне, вибиралися і звідти. Це всього-навсього напіврозвалена хата з погребом. І до поверхні землі тут принаймні півметра. Я ні на йоту не припускався думки, що можу і не вилізти, а тому й далі сидів у повній темряві, намагаючись заспокоїтися. А чому він мене просто не застрелив? Потім заховав би так, що в житті б ніхто не знайшов. Хотів переконатися, що я таки знайду його схованку давав мені останній шанс. Виходило, що чутки, які розповіла мені Прохарівна, мали підставу. Не інакше. Схованку знайшов дід Мішка під час останнього приходу до своєї покинутої хати. Можливо, в нього також виникло запитання, куди подівся його вхід у погріб, а може, хотів помилуватися своїми, Художіствами? Ну, тепер про це можна тільки здогадуватися, але, скоріш за все, це відкриття й вартувало йому життя. А мені, мабуть, спокою. Адже я отримав свою другу тінь рівно за місяць після його загибелі. Невже саме так усе й сталося? А що, як саме брати Губіни – були причетними до серії розбійних нападів, про які розповідав мені Зеник. Тоді зрозуміло, що той, хто довідався про це, повинен був назавжди зникнути. Але я не хотів зникати назавжди. Я увімкнув ліхтар і підвівся. З чого починати? «Шлях один, до гори!» Я провів рукою по стіні. Вона була з каміння, викладеного на якомусь розчині. «Навже цемент?» «Навряд!» Розклавши ножа, я обережно спробував колупати цей розчин. Він легко подавався і сипався на землю. «Нічого! Заскоро мене поховали!» «Справді це не Бастилія. Я розчищав слабкий, напевно, глиняно-вапняний розчин, зішвана навколо одного каменя, передбачаючи своє швидке звільнення. Але невдовзі моє натхнення зникло. Каміння у стіні виявилося нерівним, а відповідно кривими були й шви між ними. Під час будівництва їх. Підшукували старанно, так що за формою вони відповідали одне одному. А за рахунок цього шви виявилися досить вузькими. Кожен із них вдавалося розчистити лише на 5-6 сантиметрів в глибину і все.